Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea C-118. Lecțiunea de astăzi va fi începută cu prilejul citirii versetului 11 al capitolului 16 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia în dată. După ce vom afla mai întâi felul interesant în care un pictor a reușit să treacă Granița fără să aibă pașaportul Se spune că acest pictor vestit Călătorind prin sudul Europei A fost rugat la un birou de vamă Să-și prezinte pașaportul După multă căutare a trebuit să constate că nu-l avea O, oh, dar ce are a face? A zis el Eu sunt pictorul N Cine nu mă cunoaște? Poate să fie așa, răspunse vameșul, dar sunt atâția oameni care să-i dau drept ceea ce nu sunt. Așa că avem nevoie de o dovadă. De aceea vă dăm un creon și o foaie de hârtie. Dacă sunteți pictorul acela vestit, vom vedea noi îndată. Artistul a luat creonul și cu mâna sa de maestru a schițat în câteva trăsături repezi tocmai împrejurarea în care se afla. Atunci vameșul i-a zis, destul, nu mai avem nevoie de altă dovadă pentru că nimeni altul n-ar fi putut să facă un astfel de desen. Și în felul acesta l-a lăsat să plece. Referindu-ne acum la atâția și atâția oameni care se numesc creștini în mod atât de ieftin și de simplu, vrem să-i întrebăm pe fiecare. Dumneata care te numești creștin, probabil te numești creștin ortodox, probabil te numești creștin catolic, probabil te numești creștin după Evanghelie, probabil te numești creștin baptist, penticostal, adventist și câte vor mai fi fiind, nu are importanță. Dacă te numești creștin, care este dovada dumitale? Prin ce te deosebești de ceilalți care nu se numesc creștini? Este dovada creștinătății în viața dumitale? Se văd amprentele caracterului și trăsăturilor Dumnezești ale omului Isus Hristos în viața dumitale? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un duch de cercetare fune conștienți de faptul că în ziua cea mare a judecății ne vei cere dovada creștinătății noastre și singura dovadă nu este decât prezența Domnului Isus Hristos a ființei lui în viețile noastre, ceea ce poate avea loc numai prin procesul spălării nașterii din nou și a înoierii făcută de Duhul Sfânt, așa cum ne arăți în cuvântul tău. Toți aceia care nu au această naștere din nou prin Domnul Isus Hristos cercetează acum și Făi să se grăbească să obțină aceasta prin pocăință și botez, iar noi care din mila ta deja am primit această naștere din nou, ajută-ne te rugăm să umblăm demi de această caritate de copiii tăi pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Când viță, Domnului, va anunța Cere scupărați la acel imansor adună, când să citesc numele, acolo fii. Cum să nu cit din numele, cum să văd? Cum să s-ar Când a lui să strânge, în cerească patrie. Când se citesc numele acolo, Haideți acum să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 11 de la 1 Corinteni, capitolul 16. După ce mai întâi la versetul 10, apostolul Pavel le face cunoscut Corintenilor că o să sosească Timotei la ei și îi roagă să aibă grijă de el, aici la versetul 11 le dă următoarea poruncă sau următorul îndemn. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine pentru că îl aștept cu frații. Sfântul Apostol Pavel, ca un părinte grijuliu, încredințează pe copilul său duhovnicesc, Timotei, fraților din Corint, ca să aibă grijă de el. Deși era tânăr, îi ruga pe Corinteni să nu-l privească de sus, să nu-l disprețuiască, pentru că și el era un lucrător pe ogorul Domnului și lucrătorii Domnului trebuie prețuiți după slujba pe care o fac. În orice credincios adevărat al Domnului Isus locuiește Duhul Sfânt, de aceea trebuie să fim foarte atenți în purtarea noastră față de El. Să nu ne purtăm rece și să nu-L disprețuim, ca să nu tristăm pe Duhul Sfânt din El. Omul din fire este aprecat spre mândrie și din pricina aceasta ajunge să-și disprețuiască seminii. Acest duh luciferic pătrunde adesea și între cei care urmează pe mielul lui Dumnezeu și de aceea Sfânta Scriptură dă îndemnuri puternice credincioșilor să nu se lase prinși în mreaja ispititorului. Sfântul Apostol Pavel îi scrie tinerului Timotei la 1 Timotei 4,12 Nimeni să nu-ți desprețuiască tinerețea cei fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Ca să nu ajungem la starea de a fi disprețuiți, trebuie să vegem cu grijă asupra noastră, căutând să fim pildă în toată purtarea, în mijlocul credincioșilor, cât și în mijlocul celorlalți oameni. Să-l petreceți în pace, spune Pavel aici, ca să vină la mine, pentru că-l aștept cu frații. Așa continuă versetul. Să ne însoțim unii pe alții prin rugăciune, prin dragoste și prin fapte neprihenite. La capătul călătoriei, când slujba care ne-a fost încredințată va fi terminată, ne așteaptă Domnul împreună cu toți Sfinții Săi, frații noștri. Să ne pregătim pentru această clipă măreață, în smerenie și credincioșie. Să nu uităm, Domnul Iisus ne așteaptă împreună cu frații. La versetul 12, Apostolul Pavel le mai aduce la cunoștință următoare. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu! El cuprinde toate laturile vieții și pătrunde în cele mai adânci cute ale sufletului omenesc ca să facă lumină și să ne întărească pe toți cei care credem în Domnul Isus. În versetul pe care l-am citit, foarte pe scurt, apostolul Pavel îl amintește pe Apolo, acest slujitor al lui Dumnezeu, cunoscut bine în Corint. El avea un dar deosebit de vorbire și era tare în scripturi. Din pricina darului său, mulți dintre creștinii din Corint se alipiseră de el, formându-se în felul acesta o partidă cei ai lui Apollo, cum vedem la capitolul 1 cu versetul 12. Tocmai pe acest om dorea apostolul Pavel să-l trimită în Corint. Ceea ce trebuie observat este faptul că el, Pavel, îl numește fratele. Fratele Apollo, arătând prin aceasta că între ei era o părtășie deosebită, în ciuda greutăților pe care unii dintre corinteni le ridicaseră în jurul personalității lor. Marele Pavel ține să arate că este o înțelegere desăvârșită între ei. Apollo este fratele său. Lucrul acesta trebuie reținut. De ce nu a voit Apollo să meargă la Corint? Poate tocmai din pricina că acolo se formaseră partide în jurul numelor lor și ca să nu se adâncească mai mult despărțirea, a găsit cu care să nu mai vină personal în mijlocul adunării. Sfântul Apostol Pavel din potrivă gândea că prezența lui Apollo ar convinge pe cei ce făcuseră dezbinare că nu era între ei, adică între Pavel și Apollo, nicio neînțelegere. Oricum ar fi fost, adevărul e că și unul și altul se gândeau la bine, iar Dumnezeu care veghează asupra lor a rânduit lucrurile așa cum numai El a știut că e bine. Un gând vrem să subliniem în versetul acesta că în celălalt dinaintea lui. Spune aici, îl aștept cu frații sau să vină la voi cu frații. Viața adevăratului urmaș al Domnului Isus, al adevăratului mădular al trupului său, biserica, este numai desăvârșită unire cu frații, cu toți cei care au făcut un legământ de bunăvoie cu Mântuitorul Hristos, cu toți cei care prin credință și pocăință au fost născuți din nou. Îl aștept cu frații sau să vină la voi cu frații, așa zice Mântuitorul nostru despre fiecare din noi. El nu ne vrea singuri, ci cu toți răscumpărații săi. El nu ne vrea despărțiți în partide, ci ne dorește uniți desăvârșit, așa cum mădularele sunt unite cu trupul. Înțelegem noi oare acest adevăr? Și ce facem dacă l-am înțeles pentru întărirea lui? Să nu uităm! Domnul Isus ne așteaptă în fiecare zi să venim înaintea lui cu frații, cu toți. În versetul 13 le dă un îndemn. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă! Nu numai pentru creștinii din Corint sunt potrivite aceste îndemnuri, ci pentru toți creștinii și din toate timpurile, mai ales pentru noi cei de azi. Cei credincioși au totdeauna nevoie de veghere, de întărire în credință și de păstrarea stării de oameni în Hristos. Niciodată n-a bântuit atât de mult și atât de sălbatic duhul diavolesc al somnului spiritual al de lăsării, ca acum. Iată de ce este nevoie de veghere. Putem fi prădați la toate valorile duhovnicești dacă nu veghem. Numai cine veghează poate să-și apere viața și celelalte bogății ale ei. Pentru cel credincios nu este niciodată timp de somn, de concediu sau de pauză în lucrarea Domnului și în lupta cea bună a credinței. Viața lui trebuie să fie o necurmată activitate, o continuă mișcare în direcția lui Dumnezeu. Numai așa își poate păstra o stare duhovnicească înaltă, numai așa poate aduce roadă, numai așa poate birui toate atacurile vrăjmașe. Vegherea, zice un mistic creștin, Isichie Sinaitul, este fixarea stăruitoare a gândului și așezarea lui în poarta inimii ca să privească gândurile hoțești care vin și să dea semnalul pentru luptă. Fără veghere nu se poate face niciun pas pe care a cea nouă și vie care duce la desăvârșirea vieții în Hristos. Fără veghere nu este mântuire. Adevăratul credincios veghează în primul rând asupra vieții Lui ca să rămână necurmat în Domnul Hristos, veghează în vederea lucrării Lui Dumnezeu, veghează asupra sufletelor de pe lângă El și veghează apoi în vederea venirii Domnului Isus. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce ceas va veni Domnul vostru, scrie la Matei 24 cu versetul 42. Fiți tari în credință! Îndemnul acesta este în legătură cu vegherea. Numai cine veghează ca viața lui să izvorească din Hristos, numai acela își păstrează credința cea adevărată și crește în ea. Credința, ca toate celelalte daruri ale lui Dumnezeu dăruite copiilor săi, trebuie să crească, iar unde este creștere, este și întărire. Îndemnul, fiți tari în credință, este pentru noi, adică este o lucrare pe care o putem face noi, oamenii credincioși. Nimeni nu o poate face în locul nostru, nici chiar Dumnezeu. Credința ne-a fost dată de Dumnezeu și odată cu ea ne-a dăruit și hrană potrivită pentru creșterea și întărirea ei, cuvântul Sfintei Scripturi, rugăciunea și păstrarea legăturii frățești. Dacă nu luăm zilnic această hrană, credința slăbește și moare. Se povestește despre soția unui misionar al Evangheliei prin țările păgâne că în lipsa soțului ei au venit niște bandiți ca să-i jefuiască locuința. Ia s-a arătat tare încrezătoare în Domnul, spunându-le: Mă găsiți în ora mea de dimineață. Eu în fiecare dimineață citesc în Cuvântul lui Dumnezeu, când și mă rog. Vă rog să luați loc și să-mi dați voie să fac aceste lucruri, și după aceea faceți ce vreți voi. A cântat apoi o cântare creștină potrivită în împrejurarea aceea, a citit un psalm care era acest cuprins: Rămâi liniștit înaintea Domnului și nădăjduiește în el. Nu te mânia pe cel ce izbutește numbletele lui. Domnul este sprijinul meu și apărarea mea. De cine să-mi fie frică? După aceea, angelul închea și-a dus domnului cazul în care se găsea. Bandiții erau acolo de față, trei, patru, câți ori fi fost. Au ascultat cele citite din cuvânt, au ascultat cântarea și mai ales rugăciunea. Au început să plângă și au plecat de acolo unul câte unul, fără să facă vreun rău. Așa se întărește și așa lucrează credința. Unde este o adevărată predare în mâna Domnului, acolo este și credință vie, care crește și se întărește zilnic prin hrana pregătită ei de Dumnezeu. Cunoscutul teolog Bruner spune așa, Credința este învingerea radicală a însingurării euului. Ea se realizează prin totala predare de sine a omului. Al doilea îndemn pe care îl dă Pavel aici este fiți oamenii. Iată un îndemn care, pentru mulți, pare neînțeles. Păi, nu suntem oameni, vor zice unii? Cum de ni se dă îndemnul fiți oameni? Se povestește că Diogene, un blant, o zi cu ferinarul, a prins pe străzile cetății, căutând un om și nu-l găsea. Era vorba de un om în adevăratul înțeles al cuvântului, un om care are un caracter frumos și puternic, care are convingeri tari și e hotărât să-și ducă viața potrivit cu ele. În zilele noastre însă sunt multe oi care urmează behăind și se lasă tunse și mulse de unii păstori. Ce tablou trist! În limba greacă pentru cuvântul om se folosește termenul antropos, care înseamnă a privi în sus. Numai cine privește în sus la Dumnezeu care l-a zidit este un om cu adevărat. Cei mai mulți dintre oameni au privirile îndreptate numai spre pământ, spre frământările vieții acestea, de aceea seamănă mai mult cu celelalte viețuitoare cu patru picioare. În Biblie de multe ori oamenii sunt numiți porci, câini, așa cum vedem la Matei 7-6, Filipeni 3 2, sau lupi, la Matei 10 16, sau fiare, la 1 Corinteni 15-32. Sfântul Vasile cel Mare zicea, omului îi este dat prin înfățișarea lui, să privească și să caute lucrurile cerului, înălțându-se deasupra pământului. Femeia gărbovă din Evanghelia după Luca la capitolul 13, versetul 11, căuta numai spre pământ. Păcatul gârbovește sufletul și îl leagă numai de pământ. Sfântul Eangură de Aur limpezește lucrurile când zice Nu omul cel vechi este om, ci omul cel nou. Pe acela al numim om, care păstrează tipul omului nevătămat. Care e însă tipul omului? A fi rațional cu judecată sănătoasă. Deci, să devenim odată oameni, să privim spre cer și să recâștigăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca astfel să ne îmbrădnicim de bunurile viitoare prin har. Încheiat citatul luat din Omilia 9 la 1 Corintenii. Evanghelia face cu adevărat oameni. Cine este născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu este om în adevăratul înțeles. Caracterele tari se găsesc numai în cei născuți din nou, pentru că tăria omului trebuie să se arate în ascultare de Dumnezeu, în împotrivirea față de ispită și de păcat, în biruirea imboldurilor firii păcătoase, în ferirea de răzbunare, în răbdare, în dăruirea de sine spre mântuirea păcătoșilor. Se spune despre o mamă credincioasă că a avut un singur fiu pe care, după întoarcerea lui la Dumnezeu, l-a trimis misionar printre canibali în insula Sumatra. Nu după mult timp i-a sosit vestea că fiul ei a fost mâncat de acești oameni sălbatici. Auzind această veste, ea a spus, Ah, dacă aș mai avea încă un băiat, lași fi și pe acesta domnului. Iată deci un caracter tare. Îndemnul Fiți oameni, întăriți-vă, trebuie să fie mereu viu în mintea noastră, pentru că repede putem aluneca spre stări grele care ne răpesc frumusețea dumnezească, ne fac să privim în jos spre cele pământești, uitând de chemarea noastră cea înaltă. Prin Domnul Isus, prin rămânerea în El și în cuvântul Lui, putem să ne păstrăm cu adevărat starea de om, adică de antropos însemnând privitor în sus, putem să slujim semenilor noștri ca și ei să ajungă oameni fericiți în Hristos. Îndemnul următor din 1 Corinteni 16-14, care îl dă Pavel Corintenilor, este tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Numai ceea ce este făcut cu dragoste este cu adevărat bun, Frumos și folositor, numai ceea ce este făcut cu dragoste aduce lumină și fericire. Numai ceea ce este făcut cu dragoste poartă pecetea Dumnezeirii, pentru că vine din Dumnezeu și duce la Dumnezeu. Lucrările și faptele noastre, ca ai Domnului Isus, au valoare în fața Lui Dumnezeu numai în măsura în care sunt izvorute din dragoste. Dragostea dă valoare lucrurilor, pentru că ea este esența vieții. Omul poate fi definit prin dragostea lui. El este ceea ce iubește și cât iubește. Cum este dragostea noastră față de Hristos, așa este și părtășia dintre noi, urmașii săi, așa sunt și lucrurile pe care le facem. Spune un om al lui Dumnezeu, tot Brunner, așa cum Dumnezeu este iubire, tot așa omul este creat pentru a fi el însuși un iubitor în această iubire a lui Dumnezeu pe care el o primește. Biblia numește aceasta credință. Iubirea în realitate, spune un alt om Batman, teolog protestant, constă în a fi disponibil aproape lui tău și aceasta nu este posibil decât dacă sunt eliberat de mine însumi. Îndemnul lui Pavel este limpede aici. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Pentru că numai ceea ce este făcut cu dragoste este ușor. Toate greutățile din calea înfăptuirii binelui izborăs din lipsa dragostei. Un lucru este greu sau ușor de înfăptuit după dragostea pe care o ai. Dacă tot ce se face s-ar face din dragoste, n-ar mai fi dezbinare nici în familie, nici în adunări. Ținta vieții noastre, ca și copiii Dumnezeului dragostei, trebuie să fie dragostea. Nici o lucrare nu este mai însemnată ca dragostea, că tot ce se face fără dragoste duce numai spre rău. Răscumpărații Domnului Isus, sunt numai cei ce au dragoste. Dragostea nepărtinitoare și statornică este cea mai mare minune în viața omului. Fără dragoste, nimeni nu poate fi creștin. În versetul următor, la versetul 15, din 1 Corinten 16, mai avem un îndemn al lui Pavel. Citim. Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Ștefana. Știți că ea este cel din roda la Hai și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Mai mult nu se știe despre acest Ștefana decât atât, că el a fost cel din tâi care s-a întors la Hristos din provincia Ahaya și că după această întoarcere s-a pus cu totul în slujba sfinților. N-avea alte daruri mai deosebite, dar s-a dat pe sine cu totul lui Dumnezeu și în slujba sfinților. Oare poate fi ceva mai însemnat în viața unui credincios decât acest lucru? Toate talentele cuiva primesc valoare și sunt întrebuințate bine numai în măsura predărilor în brațul Domnului. Fără o totală predare în slujba Domnului, nu suntem de niciun folos oricât de talentați am fi. Predarea totală în brațul Domnului înlocuiește toate talentele, dar toate talentele nu pot înlocui predarea. Numele Ștefana înseamnă coroane, cu nună. Frumoși sunt oamenii care s-au predat cu totul Domnului și lucrării lui, ei îi sunt o adevărată cunună prin care îi se mărește slava. Stefana, datorită stării lui duhovnicești, datorită lepădării lui de sine și predării lui totale în lucrarea Domnului, a fost găsit vrednic de Sfântul Apostol Pavel, să încredințeze slujba de strângere a ajutoarelor pentru sfinții, pentru creștinii săraci. Și făcea lucrul acesta cu o deosebită pricepere și râvnă. E nevoie și de o astfel de slujbă în marea lucrare a lui Dumnezeu pe pământ. Cine și-ar fi mai amintit vreodată de Ștefana dacă el nu s-ar fi predat Domnului și lucrării Lui? Numai Domnul și slujba Lui te scot din anonimat și te fac o priveliște pentru pământ și cer. Cu cât ești mai smerit și mai predat Domnului, cu atât înalt înalță El, cu atât devii o coroană pe capul Lui. Și ce loc poate fi mai înalt în univers decât capul Domnului Bine cuvântat să fie numele acum și în veci de veci. Amin. La versetul următor, la versetul 16 din 1 Corinten 16, Apostolul Pavel dă următorul îndemn. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Despre oameni ca Ștefana este vorba aici. Ștefana, cum s-a arătat în versetul și meditația dinainte, era predat cu totul Domnului și era pus cu totul în slujba Sfinților. Unor astfel de oameni trebuie să te supui tu, urmașa lui Hristos, căci de fapt nu lor, ca oameni te supui, ci domnului și lucrării lui, cărora s-au supus ei mai întâi. Ne supunem celor care sunt supuși domnului, numai ei nu umblă după slavă deșartă. Ne supunem celor care s-au pus cu totul în slujba sfinților, numai ei nu sunt egoiști și lacrimi, lacomi. Ei nu mai au scopurile lor, ci singurul scop este să ne slujească nouă. Cu alte cuvinte ne supunem celor care ni s-au supus nouă în interesul mântuirii și desăvârșirii noastre. Lucrarea Domnului cere lucrul acesta și dacă nu ne supunem, suntem răzvrătiți față de Dumnezeu și lucrarea Lui, așa cum Odinioară, Core, Datan și Abiram s-au răzvrătit față de Moise, slujitorul Domnului, slujitorul întregului popor Israel, cum vedem la numeri capitolul 16. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Ștefana și-a pus și inima și casa la dispoziție Domnului. El nu avea darul talente deosebite, dar avea darul ajutorării și din pricina aceasta apostolul i-a încredințat slujba de strângere a ajutoarelor pentru sfinți. Cine însă strânge colecta are și neplăceri. De aceea, Pavel le atrage atenția creștinilor din Corint să prețuiască astfel de oameni, să nu-i critice și să le fie supuși atunci când ei își împlinesc slujba. Cel care lucrează și se ostenește mai deosebit pe ogorul Domnului, trebuie încurajat de ceilalți credincioși printr-o supunere față de el, ca să nu fie împiedicată lucrarea Domnului. Repet, nu lui, ci lucrării care se face prin el. Trebuie să ne supunem. De altfel, este limpede cuvântul care zice, supuneți vă unii altora în frica lui Hristos. Efesen 5 cu 21. Numai prin supunere unii față de alții și împreună față de Domnul și lucrarea Lui, putem ajunge la fericita unitate, dar dorită de Mântuitorul nostru. Numai așa dovedim că suntem pietre vii în Templul Sfânt al Lui Dumnezeu. La versetul 17, Apostolul Pavel spune, Mă bucur de venirea lui Ștefana și Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Trei mădulare ale adunării creștine din Corint i-au cercetat pe Sfântul Apostol Pavel în Efes, unde se afla pentru o vreme. Venirea acestor frați i-a bucurat nespus, de mult inima și l-a umplut de nădejde pe Pavel cu privire la îndreptarea lucrurilor din mult zbuciumata biserică din Corint. Despre Ștefana s-a vorbit în meditațiile dinainte. Prea puține lucruri se cunosc din viața lui. Despre ceilalți doi, însă, fortunat a haic, se cunosc și mai puține lucruri. Ceea ce se știe sigur este faptul că ei trăiau o viață duhovnicească, de strânsă legătură cu Domnul Iisus, mai deosebită decât a celor alți frați din Corint, și că se osteneau în lucrul Domnului. Aceasta se vede din faptul că Sfântul Apostol Pavel s-a bucurat mult de întâlnirea cu ei. Nume cu totul neînsemnat în fața oamenilor pot fi însemnate însă deosebit înaintea lui Dumnezeu. Când cineva a lucrat ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu l-a trecut în cartea Ducerii aminte, în cartea cronicilor lui, unde sunt menționate chiar faptele cele mai neînsemnate. Vom vedea odată lucrul acesta, când orice văl va fi dat la o parte. Mă bucur devenirea lui Ștefana, a lui Fortunat lui Ahai. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Orice venire a noastră, fraților, în vreun loc, nu e fără urmări. Ea aduce ori bucurie, ori întristare și aceasta atârnă de legătura pe care o avem noi cu Mântuitorul Hristos. Dacă legătura este bună, vom duce pretutindeni lumina păcii și a bucuriei. Dacă legătura noastră cu el nu-i cum trebuie, vom duce pretutindeni întunericul deznădejdii, al întristării și al tulburării. Mare grijă trebuie să avem, ca prin nimic să nu slăbim legătura cu Domnul Isus, izvorul tuturor harurilor, căci prin această legătură curg în noi râuri de apă vie, de lumină, de pace și de bucurie. Noi suntem ce suntem numai prin Hristos, prin legătura pe care o avem cu El, prin credință. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C118 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bucuria mare a noastră este să știm că fiecare din cei care au ascultat au un beneficiu deosebit. Bunătățile mari ale lui Dumnezeu și binecuvântările sale fie și rămână partea fiecăruia care se deschidă să le primească. Amin!